Această vedere în, la distanță, peste gard, despre cum va arăta piața sau cum va arăta viitorul, este o preocupare a CEO-ului și a bordului în excelență. Și eu cred că dacă ești CEO a unei companii mari și dorești să fii cu adevărat, să-ți îndepnești rolul, trebuie să te uiți tot timpul peste gardul din fața ta și să înțelegi cum ce se va întâmpla acolo. Asta este de fapt un răspuns la... la... Deci cred că este principalul job a unui CEO, este acela de a se uita mai departe decât peste o lună sau peste un an. Bun găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast in The Curious. Invitatul meu este Mihai Marcu. Întrebarea care a dus la conversația noastră de astăzi este legată de viitor și de felul în care te poziționezi astăzi pentru a avea un avantaj în 5 sau 10 ani. Poate că un deceniu este o perioadă lungă, iar viteza cu care se schimbă lucrurile complică orice previziune. Dar sunt oare pariuri pe care le poți face astăzi, cu oarecare doză de încredere? Dacă da, cum te gândești la ele? Mihai este președinte și director general al MedLife, un grup de companii din domeniul medical cu o cifră de afaceri de aproape 500 de milioane de euro ce deține spitale, clinici, laboratoare și o divizie de cercetare medicală. De la genetică moleculară la chirurgie robotică, MedLife a investit de-a lungul timpului în diferite domenii de avangardă. Mihai este, de asemenea, cofondator al Fundației Romanian Business Leaders. Am vorbit cu Mihai despre cum alegi pariurile pentru viitor, de ce răbdarea este un element esențial, ce-a învățat din zecile de achiziții de companii și despre cum dezvolți o idee. Am vorbit însă și despre pasiunea lui pentru istorie și navigație. Înainte de conversație, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri. Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. O organizație internațională cu sediul în România, fondată acum 26 de ani la Cluj de antreprenorul Voicu Oprean. Astăzi are birouri în nouă țări și mai mult de 1200 de oameni și parteneri în Europa, Asia și America. Arobs crede într-o cultură implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung.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 Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne ajută să evoluăm și să devenim mai buni ca oameni și ca organizații. Mihai, mulțumesc! Bine ai venit! Mulțumesc că ai acceptat! Eu mulțumesc că m-ai invitat și bine te-am găsit! O să vorbim destul de mult despre ideea asta de a te poziționa, dacă vrei, pentru un viitor pe care nu-l cunoști. Pentru că se schimbă atât de multe lucruri și e, foarte, e din ce în ce mai greu să vezi în viitor dincolo de, nu știu, poate finalul anului ăsta dacă și asta e uneori foarte greu. Mai ales într-un an, cum e 2024. Și vreau să vorbim despre cum vezi tu lucrurile astea. Pentru că știu că pe, pe voi, pe tine, pe voi, Medlife, vă preocupă foarte mult în ce investimați ca să fim relevanți în viitor, ca să fim performanți în viitor, ca să creștem business-ul în viitor. Și vreau să încep cu ceva ce ai spus la un moment dat, foarte, foarte recent, și care are legătură cu asta. Și vreau să plecăm de aici. Pariul în businessul medical va fi câștigat de cei care vor înțelege cum va arăta pacientul peste 10 ani. Poți să-ți aduci aminte ce da, ai vrut să da, spui da, cu asta? Da, da. Dar nu. Uh -huh. uh, this is my job. Ok. Adică eu vreau să mai spui spus că noi sau voi. În principiu, cred că. Uh, ca și business, și acum nu voi să de a n-am mă eu, trebuie să ai tot timpul dimensiunea ocupației tale. Uh -huh. Pentru că acționarii, de exemplu, poate să vrea dividend sau uh -huh. poate să vrea creștere, vă uh -huh. vom peste 10 ani. Sau poate să vrea, nu știu, să pur și simplu să cucerească alte piețe. Deci, asta poate să fie un, un plan. Bordul, în general, vine și spune care ar fi metodele să ajungă acolo atunci acest pas și acest exercițiu de a vedea cum ajunge acolo sau cum, cum faci ca acționarul să-i fie îndeplinit că vrea dividend, că vrea creștere, este o, o acțiune sau este un, un act de management care se face pentru atingerea un obiectiv. Mai departe vine CEO. Uh -huh. Eu sunt și CEO da. și de asta vreau să revin aici. Care CEO trebuie să găsească mult mai aproape. El vine mai încoace. de bord. Președinte Bord face parte din Consiliul noastră de care nu mai de. Da, mai ca și CEO pe care este foarte important și aici vine CEO și spune dumneavoastră, eu nu, mă pot, nu pot face o discuție despre ce se cu banii acționarilor, că este not my job. Eu știu că vor bani sau vor creștere. Dar eu mai am o datorire. Mai am o datorire față de tot ce înseamnă angajați, environment, clienți, și furnizori, pentru, din ecosistemul care se află în jurul companiei mele. Uh -huh. Asta că e o companie mare, e o responsabilitate mare care este și a Bordului, cumva.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 deci, cred că este principalul job a unui CEO, este acela de a se uita mai departe decât peste o lună sau peste uh -huh. Cum îți alegi care sunt, cum să-i spun, ce e zgomot și ce e semnal? Adică, ce este, uh, re, nu realitate, ce este predicție, nu mai știu cum vrei, pe care te poți baza și ce sunt lucruri pe care nu poți să construiești. Cum alegi care sunt lucrurile la care chiar contează în viitor? În primul rând că nu prea poți să alegi, okay. ci instinctual pornești pe niște rute. Okay. Genetica, în domeniul medical, uh -huh. dronele vor aduce probele, respectiv, probabil, genetica, în domeniul medical, ce înseamnă vindecarea, cancerului și mai nou să văzut că și viața prelungită și așa mai departe, dar te mai uiți și la cum va arăta așa și revin la pacient cum va arăta pacientul uh, din România, că noi totuși suntem în România, peste uh, 10 ani. Și pentru a fi mai aproape ca răspuns și mai aproape de, să zicem, de uh, înțelegerea mai fenomenului, de exemplu, pacientul român va fi bătrân, pentru că bătrâni, populația îmbătrânește, trăiește uh -huh. mai mult, deci va da. fi bătrân. Va fi informat pentru uh -huh. că în momentul ăsta mai ales A, că pentru COVID, că are acces lumea. la informație Are acces la informație, ai mijloace de informații Acum hmm. 10-20 de ani, trebuie să deschizi o carte Ca să vezi ce este, nu știu, lobotomie În momentul ăsta, ai citit, găsești Între minte, de arată și filmuleț hmm. Da? Este foarte informat Este mobil E cu adevărat mobil Adică are viză, are, îl costă 100 de euro dus întors să ajungă cu oriunde în Europa și mm -hmm. încă ați văzut că în curând zburăm în America direct, plus că vizele s-ar putea să se ridice, deci în America 500 de euro și mai te... Deci este, mo... este bătrân, este informat, este mobil și acum să vorbim despre starea lui. Da. Până acum românii mureau de boli cardiovasculare din cauza stilului de viață. Fuma, țigare, de alimentație și așa mai departe. E, pe, pe măsură ce populația trăiește mai mult, Începe să moară de cancer. Mai puțin, deci prevalența bolilor deceselor din boli cardiovasculare scade încet, nu se întâmplă în două zile, și crește cea a bolilor cronice sau a bolilor specifice vârstei a treia, și printre care evident una dintre cele mai importante este cancerul. Deci dacă ar fi să discutăm de cum arată pacientul peste 10 ani, va fi așa: bătrân, informat, mobil și bolnav de cancer. Sigur pare foarte simplist, extrem de Poate pragmatic spus, da. dar un, cu siguranță o cohortă importantă a populației va fi în această categorie. N-aș putea să zic acum că este toată, uh -huh. dar va fi important. Acum, până acolo, și asta este important, trebuie să vezi cum, cum se schimbă. De exemplu, la Medane, nu este un secret că noi de 5-6 ani investim în oncologie masiv uh -huh. În radioterapie, chimioterapie, chirurgie pentru oncologie. Deci a fost o alegere conștientă care s a uitat la cum v arăta arătat pacientul peste ani și ani. Uh -huh. Deci ăsta este un prim răspuns la întrebarea ta. Vorbește-mă un pic de partea de genetică și de, de ce e asta o direcție strategică pentru voi, genetică moleculară. Uh, uh, uh, uh, apropo de faptul că în urmă cu vreo două săptămâni m-a sunat uh, doamna ambasară a Unite, foarte frumos îmi spună pentru că sunt un membru al comunității de business, să împingem către business. Eu, de fapt, e o campanie publică nu un în secret chestiunea, s-a proiect că sunat foarte mult dintre CEO, antreprenori în România, Dorim să dea vize. Și acum mă întorc și mi-amintesc că în 2004 și 2005, când am decis să trimitem la Life o echipă de trei medici geneticieni în state, în North Carolina, pentru un training, uh -huh. Am insistat la ambasadă și deci cu ajutorul Băncii Mondiale, care a Interes și să primească viză. Deci eram da. disperat să intrăm în acest domeniu. Am investit înainte vreme, nu numai în asta. Apropo, iar vin la prima ta întrebare. Cum alegi într-o rută? De fapt, nu alegi. De fapt, tu cauți mai multe și încerci să vezi care dintre ele vor da roade sau vor da rezultate în 50 ani. Care în oia. Eu nu știam atunci că genetica va. Când vom ajunge astăzi să discutăm uh -huh. despre un vaccin Rene, care este, de fapt, o mutație genetică de fapt, care să salveze omenirea, sau mă rog, să, să nu intru în acest domeniu, să, să ajute populația să scape, să freze vaccin să ajute să scape de o, de o gripă sau de ce a fost de acest coronavirus. Deci, practic, am investit în asta, deși, atenție, și 56 am că pierde foarte mari. Am fost total pionier pe domeniu. Simte că ne-au luat echipamentele cei de la Roșii, de la Abbott, mari producători de echipamente, chiar să-mi De ce investim noi în așa ceva? Adică abia erau, începeau să devină laboratoare mai sofisticate, uh -huh. anatomie patologică, biochimie și așa mai departe, și deci noi investeam în genetică. Și am investit în asta. Asta este una dintre răspunsuri de genetici. Astăzi... Problema se pune diferit. Este clar că uh, se încearcă, se lucrează foarte mult pe vaccinuri pentru ceea ce înseamnă uh, oncologie în special. Totodată, tumorile lichide sunt mult mai, mai ușor de... pentru că e mai ușor să prelevezi o probă. tumori lichide ce înseamnă? Înseamnă uh, leucemie, înseamnă uh, cancere limfatice, în care tumorile fiind practic, sunt niște tumori lichide, practic poți să uh, le... să prevalezi mai ușor probe și poți să-l acționează asupra lor mai ușor uh -huh. și deja sunt rezultate serioase pe chestiunea asta. În, adică ce vaccinuri. în ceea ce înseamnă crearea de vaccinuri, nu uh -huh. înseamnă că sunt gata, înseamnă că sunt foarte avansate și că deja sunt rezultate certe uh -huh. și sunt în fază mult mai avansată de a fi introduse și cu șanse, nu vreau să, repet, nu sunt medic, sunt foarte informați și din presă și de la colegii mei, dar cred că deja una sau două deja sunt acreditate și, funcț și funcționează în acest moment. Pe tumorile solide există o, o campanie uriașă, firme farmaceutice fac niște cercetări asidue și încearcă să, să avanseze, de să găsească vacini pentru tumorile solide. Și cred că, eu cred că în 5, 7, 8, 10 ani nu-mi dau seama când va, vor funcționa și vom ajunge și acolo. Da? Deci, eu nu, nu mai impun problema dacă. Uh -huh. Întrebarea este doar când. Uh -huh. dacă nu ne peste un an sau peste 20. Asta este de fapt întrebarea. Și pentru pentru mizele astea pe termeni atât de lungi Că totuși dacă ne gândim la genetic ai spus 2004-2005, de deci sunt aproape 20 de ani? Deci 20. Ok. Eu 20... am primit 20 de ani de med acum în ianuarie, deci mulțumesc. Și abia <laughs> cred, că, cred că sunt 19, deci la un an după ce am venit uh -huh. am, am... Uh -huh. Și spui că ai pierdut bani ani de zile ani în zona de asta. Zile. Ani de zile. Da. Ok. Asta mă duce cu gândul la ideea de răbdare și de a nu căuta rezultate peste noapte, ceea ce în medicină e normal. Dar mă duce cu gândul la altceva. Cât, adică, și mă gândesc, adică dacă ar fi să-i spui altcuiva, cum să persevereze sau când să se oprească? Cum? Cum iei deciziile uh, astea? Uh, nu știu, te da, poți gândi la un exemplu, dacă sunt... vrei, sau ceva ce ați oprit, sau ceva care-i... Avem un proiect acum de suflet, care este un proiect care a plecat de atunci, ca să, uh -huh. să înțeleg. Uh, sigur, primul a fost faptul că am făcut șapte laboratoare cu COVID în câteva luni de zile. Și asta nu se putea face fără să ai backup pe zona de biologie moleculară. Deci așa, așa se făceau, o a în PCR. Și care provine din zona de trăinit, pe da. care am cu, ani, cu 18 ani înainte. Dar vreau să revin la o chestiune la un program pe care, la care țin foarte mult. În România, de exemplu, copiii care se mănesc de leucemie au o mortalitate mult, mult mai mare decât în Occident. Da. De ce? Pentru că copiii rezistă foarte bine la doze mari de chimioterapie și foarte mulți dintre ei scapă. Problema este ce substanțe active să dai ca și chimioterapie ca să o moare, doar tu moare și copilul să scape. De se vindecă. În Occident, vindecarea era undeva la 85% și în România... 15%. Incredibil, dar adevărat. Și aici este un proiect, proiect pe care noi l-am pornit pilot, în care Medlife face analizele gratuite tuturor copiilor care se îmbolnăvesc la ucumie române. Și acesta este un proiect care deja de 2 ani. E un proiect în care sunt deja sute de copii înrolați și în care salvăm vieți cu adevărat. Deci, astea sunt nu Medlife, astăzi vorbesc. Vorbesc de proiecte în care se pot face și în care avansul tehnologic contează enorm. Și contează uh -huh. tot acest know-how pe care l-am adunat noi în acești 20 de ani. Uh -huh. Acum plătește. Și în cazul COVID-ului cu cele șapte laboratoare, și în acest caz, ai capacitatea să pornești astfel uh -huh. de proiecte care sunt practic vârful tehnologiei în lume și uh -huh. le aplici în România. Despre asta vorbesc. E adevărat că am, am început și alte proiecte, și răspund întrebarea, care n-au dus la niciun rezultat. Dar asta este în piață, cred că oricine dorește să facă business trebuie să fie în 4-5 proiecte în același timp. Nu, nu poate să iasă din asta. Pentru exemplu, că unul dintre ele, probabil două dintre ele, un procent anume, vor fi mize care constați că nu merită. Un aparat de radioterapie în care noi investim în acest moment masiv. Uh, un aparat de radioterapie costă undeva uh, unul jumate, 3 milioane. milioane de euro. Da. Depinde de general între 1 și două milioane de euro. Noi investim și anul trecut am investit, cred că, în vreo șase aparate și acum avem ongoing câteva aparate de investit. Întrebare de ce investim în radioterapie? Absolut. Atâta vreme că tu ai tehnologia arene care urmează să dezvolte ceva care va face radioterapia, cum să Redundant. zic, Redundantă. Da. O faci. Odată, pentru că asta este terapia asta și trebuie să o ai. Doi, investești în viitor pentru că trebuie să fie acolo. Și cred că ce am dat exemplu exact mai devreme este că trebuie să fie acolo. Tu n-ai luxul să intri ultimul pe piață, nici din punct de vedere medical, nici din punct de vedere economic. Uh -huh. Care e consecința dacă asta s-ar întâmpla? Consecința este că uh, ai infrastructura și oamenii pregătiți. Să faci businessul atunci când îi vine vreme uh -huh. Eu cred mult că business-ul trebuie făcut Nu numai acel business Și cred mult că trebuie făcut atunci când trebuie pentru business respectiv. Este foarte important să pornești când trebuie Deci doza de noroc din business Revenind acum la calitatea antreprenor Este fundamental legată de momentul în care pornești Cred că e foarte important e. să pornești în momentul în care Industria respectivă este pe creștere. Să zicem, hai să dau un exemplu din presă. Cine ar porni acum să pornească un biz de print? Dumnezeule, e crazy să da. faci print. Cine ar porni acum să facă industria de plastic care dispare de peste tot? Cine ar porni în momentul de față să facă, nu știu, o tehnologie care să facă uh, telefoane cu butoane? Deci, atâta timp cât, cât e, cât nu e o nișă a nișelor, a nișelor pentru niște o categorie de oameni. Da, care deci asta nu te apuca să faci lucruri care se sting. În schimb, trebuie să, te să ai uh -huh. 4-5 pepiniere din bizuri care vor exploda. Asta uh -huh. de fapt este fund. Așa ar îngloba un răspuns al pe care ți-am dat la. Trebuie să pornești atunci când trebuie, în care ești pe clopotul lui Gauss, acest biz pe clopotul, este undeva uh -huh. în urcare și nu e încă matur și îl ai acest lucru pregătit, pentru că dacă ne-ai pregătit și nu-l ai undeva în casă la uh -huh. tine, pentru un în care vine sunt alții care ce au înainte. Asta business-wise. Medical, sigur că valabilitatea aceea aceeași, dar e mai puțin relevant. Poate medical la momentul ăsta să spun că uh, MedLife face vreo uh, schimbare tehnologică extraordinară, inventează o nouă moleculă. Nu suntem acolo. Dar faptul că suntem primii, părerea mea, că suntem primii care zburăm, de exemplu, cu drone, deși pierdem bani, ca să fie clar. Ah, oh, ok. Mulți bani. Deci zborul nostru cu dronele va ajunge profitabil în momentul în care la 50 de trasee. Noi avem acum două. Dar e ca un fel de test. Nu. E ca un fel de, de învățare, e un proces de învățare. Sau ce este? Nu, Eu, eu n-am niciun dubiu că vom fi acolo. Nici tu n-ai niciun dubiu. Da, eu știu mai puțin decât știți tu despre... Credeți cineva că nu vor veni, uh, uh, nu știu, nu va veni Uber Eats sau nu va veni uh, Taz mâine pe mine cu dronul la geam? Suntem tot numai că va veni. Problema este când. Dacă vă vor prinde nepoții noștri sau mai vom mai prinde și noi. Uh -huh. Da? Deci asta este. Drona că va transforma, transporta probei biologice. Indubite, vreau să faci pipi în pahară, vine drona, ți-a și ți-a trimis rezultatul meu. Va fi asta. Problema este doar când și nu... Da. Și eu, asta am vrut să spun. Deci, noi zburăm cu dronele, uh, sunt drone australiene, pentru că ei au avut nevoie. Deci, în Europa nu prea e nevoie de drone, că sunt autostrăzi în afară de la noi, dar în țările occidentale sunt autostrăzi, sunt diverse forme de, de comunicare Gata, mai rapide. Dar australienii, care vorbea, n-au cum să facă autostrăzi într-o parte în alta mm. țări, nici nu are sens, spun, deșert, au creat acest lucru pentru zone izorate cu drone. Noi am luat acest, acest sistem pentru că nu avem un transport foarte bun și pentru că se face mai rapid. Adică, o, Probă uhum. de sânge lucrată mai devreme cu o oră, are, e mai curată, ca să spunem lucrurile pe nume. Okay. Pe de altă parte, trebuie să, tu ca să poți să creezi un astfel de proiect, există câteva condiții importante. Trebuie să ai capitalul necesar să-l investești. Adică trebuie să ai alte linii de business care să-ți asigure această finanțare. Da, da, Asta nu okay, poate porni da. un tânăr antreprenor care are idee de startup că trebuie să bage bani sau dacă, doar dacă are alături găsește un finanțator pe care îl convingem cu astfel de idee. Doi la mână, trebuie să aibă sens, să ai infrastructură. Noi avem 170 de puncte de recoltare în România, adică avem pentru ce să construim și avem unde să ajungem cu masa critică noi înșine. Adică o să avem unde să facem 50 de trasee în care este în gata. Uh -huh. Pentru că avem deja puncte de recoltare și laboratoare, 30 laboratoare uh -huh. funcționale să zboare între ele. Deci ai nevoie de o masă critică importantă pentru a da, face un proiect de acest da, gen. Da. La fel cum am avut nevoie de o masă critică pentru a face proiect de genetic. Pentru că da. nu am fi putut face dacă nu exista un laborator foarte puternic în spate care crea suficientă plus valare pentru a finanța, a finanța pierderea și celui de, de genetic. Da, absolut. să veni numere mari pentru toate astea. Asta este prima de capital. Da. A doua, trebuie să ai inițiativă. Și inițiativa nu poate avea un CEO. Inițiativa poate să aibă capital. Un CEO, de exemplu, o firmă medicală nu poate să aibă o decizie de a investi la nivel de CEO. Pentru că dacă vă spuneam, am pornit cu planul, uh, strategia unei companii, strategia unei companii de a da dividend cât mai mult anul ăsta, înseamnă că nu faci proiecte de investi, nu faci cercetare. Nu faci proiecte care să creeze plus valoare pe 10 ani. You are un short term. Da. Deci tu trebuie să ai nu numai capitalul, trebuie să ai. Voința și, uh, cum să spun, uh, alinierea. De de și alinierea uh, intereselor pentru a face așa ceva. Asta este și motivul pentru care, și a spun pe șleau, să fie foarte clar, și deși, repet, sunt un mare fan al Investiilor Străini și de acolo am învățat, să nu cumva să-și imagineze cineva că cercetarea să face în străinătate. Cercetarea să, străinătate? Ce cercetarea să, să face în străinătate? Cercetarea să facă acasă la tine. Ah, ok. Nu întotdeauna, uh -huh, ci uh -huh. o faci acolo unde ai baza necesară și unde poți să da, o faci Da, da. Dar ca să faci un proiect în care să investești pentru ce se va întâmpla pe 10 ani Când, când orizontul tău de, de investii poate să fie de 5 sau de 7 uh -huh. um, Ai spus mai devreme, inițiativa nu o poate avea un CEO Inițiativa pentru genul ăsta de proiect Pentru genul ăsta de proiect Dar cine? Acționarii Antreprenorul din spate sau cine deține capitalul Spune, doamne, eu nu te las să nu dai dividend fulanul ăsta. Think on long term, I'm, I'm going to stau acolo pe termen lung. Orizontul de timp al investitorului este diferit. Uhum. Am înțeles. Ok. Și ok, voi aveți printre investitori, aveți, de exemplu, IFC, da parte din Banca Mondială. Corect. Dar nu numai AFC nu. Adică da, Eu vorbesc eu de profil... proiecte pe care l-am făcut numai astăzi Sunt proiecte pe care vorbim de 20 de ani ca și vedere Asta suntem listați Din fericire sau din nefericire că depinde cum ai Medlife-ul are o structură importantă de investitori pe termen lung Pentru a, pe, că da. comportamentul Medlife este de investit pe termen lung și foarte lung Și profilul investitorului care a cumpărat acțiuni la bursă uh -huh. este un profil de creștere, nu un profil de dividend Spune-mi un lucru Um, ideea asta de investitori cu orientare pe termen lung Este deliberat? Sigur adică, Ok. În 2006 cred că ați făcut prima vânzare, nu? Uh, 2006, corect okay. Către AFC, Banca Mondială okay. Divizia de deci asta, Mondială, a fost, asta a fost plan strategic Apropo de tipologia de investitor. Nu pot. Cred că e un pic diferit. Odată voiam pe cineva pe termen lung, dar nu uitați situația în care era România în 2006, 2005-2006, când am luat decizia. Adică e ca și cum am spune ce face MedLife next step și anume mergem singuri în Ucraina după ce se termă războiul și o să spun nu. Nu. MedLife va merge cu Bert, cu AFC, bineînțeles că e partener de, uh -huh. când, de când lumea. Nu va putea merge singur într-o țară. Medlife nu poate merge singura Să nici măcar în țările din nord-africane. Nu o să poată să merg. Nu avem. Know-how, nu știm care este exact uh, structura populației, care este corupția în societatea respectivă, uh -huh. care sunt care mecanisme în societății Am înțeles și Banca Mondială are practic tot acest know-how, să zicem Banca Mondială, da? are toată experiența și tot know-how-ul necesare pentru piețe necunoscute În primul rând că te îndorsează. Da. tu te duci pe piață și spune, bă, eu pe asta l-am verificat, că, să fie uh -huh. clar că sunt uh -huh. foarte bine informați Plus că eu lucrez cu el de ani de zile, știu cine este și cumva uh, îl întorsesc. Deci, asta este o primă, o primă mm -hmm. chestiune. A doua este faptul că uh, ești mult mai protejat ca și capital într-o țară cu reglementări la, aflate la începuturi, cum eram noi în anii 90, ce să mai vorbim. Da. O, deci, sau chiar în anul 2000. De-aia vă spun că i-am luat în bord, Pentru că. Din momentul luat în care am luat-o sigur că n-a mai fost atât de simplu pentru cineva să ridice telefonul, să ne ceară eu știu ce minuni pentru a deschide un nou spital sau clinic. Mm, ok. Adică, pentru noi, grație uh, acestei structuri, lucrurile s-au încheiat foarte repede. Mm -hmm. Acum, sigur că nu mai e nevoie de banca mondială în România și eu o spun fără dubii. Am această... Am această... Iar cred că România este o țară foarte puțin coruptă, din puțin comparativ cu extrem de multe țări, inclusiv din regiunea noastră, dar... Revenind, astăzi n-ai nevoie Dar ca să mergi în Ucraina, nu pentru că e corupt. Uhum. Pentru că, că nu vorbim mai de corupție, Nu vreau să vorbesc despre corupție. Vreau să spun că e vorba despre organizarea țării respective Faptul că obține un contract Trebuie să sun pe nu știu cine Trebuie să fie sigur că poți să-l duci la, la capăt Că poți să emiți o scrisoare de garanție Că ai o structură Că ai un consultant ca să implementezi un proiect Adică are o acțiune mult mai largă decât simpla. Poate că am, am dat eu Am intrat prea uh -huh. într-un detaliu al acestei corupții uh, Pornind de la anii 90 Având din cap că De atunci am început business-ul și mă rog banking-ul Venind astăzi Ai nevoie de know-how Ai nevoie de endorsare, Ai nevoie de know-how și ai nevoie bineînțeles și de etică Și asta ți le aduce foarte bine un ifi. fi M-am uitat un pic pe ceea ce este mai recent ca date despre, uh, despre Medlife și mi s-a părut un lucru foarte interesant și cred că are legătură cu ce spui tu mai devreme și cu răbdarea investorilor și cu faptul că investitorii voștri pentru pachetul care se află pe să pare că nu se, nu, se, nu se așteaptă la dividende, că voi n-ați dat niciodată dividende. Uh, mă simt nevoie să spun ceva pentru că fiind firmă listată vreau să amendez în, nu dați amendez, să fac o precizare. Am spus următorul cât timp vom crește cu double digits și da. chiar uh, mai undeva peste 15, poate chiar la 120, uh -huh. nici nu putem da dividende pentru că, dacă dumneavoastră spune crește cu o companie care deja în ăsta, apropo, ajunge la peste jumătate de miliarde de euro, cifră de afaceri uh -huh. cu uh, o cifră cu două digits și în aceeași timp, dă și super dividend, dar însemna să fie ipocrit. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie să fie o persoană care are apetit la creștere și dorește crește și vede... Pe termen lung, că investiția lui în acțiuni va da roade într-un timp, deci are răbdare să aștepte. Dacă vreți, chiar dacă nu este așa, asta seamănă cu piața americană. Piața americană este o piață a creșterilor. Da. Piața din Bursa din România este specific o piață de dividende din două motive. Unu, pentru că este formată energie și domenii financiar, care sunt de obicei sunt mai ușor dătătoare de, de dividende. Doi, și de ce să mă spunem? Din cauza sunt de de că sunt multe firme de stat rog. pe la care statul cere dividend și atunci da. trebuie să dă la toți acționari Deci asta e sub, România este o piață dividend da. Medlife este o pată de culoare pe piață Dar vreau să precizez că medlife A spus următorul În momentul în care nu mai oferă creștere dă, Va da dividend, indubitabil uh -huh. um, După, nu știu, cred că ultimii Doi sau trei ani Când Medlife a închi închis anul cu profit, anul ăsta, dacă nu mă înșel eu foarte tare, sau nu, 2023, um, e un an în care a făcut pierdere. Am făcut zero. aproape. Făcut zero. Minus da. sau plus acolo la un milion, două de lei este sau, nu știu. Și 3, 2024 e din nou un an am sentimentul cu record de investiții. Nu, nu, nu e nu. un an cu record de investiții. Este un an în care investim în continuare, ca și până acum. Ok dar cu o tentă diferită pentru că intrăm într-un ciclu economic diferit. Asta deci am vrut să întreb, de ce? de ce este momentul ăsta altfel? Pentru că în momentul în care tu investești și uh, faci achiziții, mai ales că noi, noi suntem iarăși atipic pentru piața din România, că noi suntem firma de listat de la bursa care crește, poate BTU o face la fel la uh -huh. nivel bancar, care crește mult prin achiziții, dar în rest Medlife este compania care face achiziții și crește non-organic. Deci în momentul în care tu achiziționezi uh, pachete majoritare, companii, ei, noi parteneri în companie, uh, evident că n-ai timp să așezi lucrurile, să mai pui și ordine în casă, în sensul de a reuși să captezi toate sinergiile din punct de al profitabilității. Adică economy of scale, asta înseamnă. Da. Tu, în momentul în care înseamnă economie of scale, înseamnă că faptul că tu achiziționezi împreună pentru toate companii, sigur ai niște prețuri mai mici, ai niște stocuri mai bine organizate. Faptul că tu uh -huh. uh, oferi unui uh -huh. client, unui abonat întreaga țară, încă 3-4 și iarăși îți aduce uh -huh. plus valoare Și asta, asta e o chestie de optimizare, practic, care vine în după Da, dar nu poți când alergi Tu exact. când faci un sprint și achiziționezi, uh -huh. nu mai poți să faci și aceste procese în același uh -huh. E o chestiune de normalitate Și atunci, pentru că acest ciclu, de, prima dată Medlife, după ce s-a listat, a avut o perioadă de creștere importantă După care a început să ofere uh, margini după care iar a avut o creștere foarte importantă Acum cred că e timp să ofere și margine. Asta este vorba Deci nivelul datoriei După ce alergi trebuie să scadă un pic Și să uh -huh. crească probabilitatea să-i că poți să o faci Că cei ai cumpărat și cei adus în grup da, pot să-și livrează să rezultat uh -huh. Dar asta apare diferit Asta însă atenție Nu înseamnă că Medlife se va opri Înseamnă că Medlife trebuie în primul rând Să-și aju să aju ajusteze Datoria și uh, uh, uh, Marginea de deci profit. a fost un sprint practic de achiziții Și acum cumva intrați pe o curbă De mai exact. Mai, exact. Okay, da pasă Nu înseamnă că deci, a nu cumva să transmitem mesajul Că Medlife nu crește Medlife a crescut-o va crește Medlife are capacitatea de achiziții Vreau să înțelegeți Medlife în momentul de față Are cel mai mare număr de achiziții Făcut vreodată de orice organizație Pe teritoriul României și în regiune Câte? 65 uh -huh. 65 de achiziții sunt egale cu aproape toate achizițiile făcute în piața din România în ultimii ani. Ca număr, ca volum este altceva. Trebuie să spunem că în aceste 65 de achiziții sunt și achiziții mici. Achiziții de 100, 200, 300 de mii de euro, care sigur că, uh -huh. poate că pe acest număr pare impresionant. În realitate, achiziții de, care au un, o masă critică de 1, 2, 3, 4, sigur și peste, că sunt și achiziții mult mai mari în Medlife, Deja vorbim mai de aproximativ 30. vorbește un pic despre, tot așa la, la nivel de gândire, dacă vrei, de ce, sau noi să întreb altfel, care este felul în care uh, decizi dacă cumpărați ceva sau dezvoltați ceva intern? Uh, în primul și, rând... Nu, dar, exemplu, dar sunt a, multe pe să... care le știu și eu care păreau că pot fi ușor făcute de voi intern. Corect, dar... Uh... Sunt două lucruri, este vorba despre tip, că ne întoarcem la timp, business, Aha. time is money, și doi înseamnă know-how. Să știi că noi avem parteneri în țară cu un know-how mult mai mare în pieță decât am avea noi în acea zonă. Avem uh -huh. parteneri în zona de laboratoare, apropo, acum ne întărim cu personal genetics, pe care avem, acea, avem acea, acel know-how, dar nu la acest nivel sau nu, nu pe de întregu. Avem uh -huh. specialiști suplimentari pe care îi aducem. Deci poate să fie practic în momentul în care faci o achiziție, te gândești fie te faci o dezvoltare pe orizontală, adică te duci către o clinică asemănătoare cu cei tu sau o laborator asemănător cu cei tu uh -huh. și atunci o dezvoltare pe orizontală din punct de vedere al business-ului. Practic, faci un minist pe care îl cunoști deja. În momentul în care, de exemplu, achiziționezi o clinică într-un oraș în care n-am mai fost. Partenerul local de ține, reține 20%, rămâne în charge, preia Avantajele MedLife Ca și finanțare Ca și uh, costuri de achiziții Ca și know-how Ca și implementare de software Și ca mod de bugetare și construcție uh, Dar șansele să nu meargă sunt foarte mici Pentru că cunoaștem foarte bine Avem alte 10 și zeci de clinici în România De aceeași dimensiune Cam cu același profil Și atunci șansa să fie un fel este foarte mică Din potrivă Cumva am devenit specialiști în așa ceva Și uh, Practic Uh, uh, pentru noi ce rezultatele orizontale, că e laborator, că e clinică, că este uh, zona de stomatologie chiar, în acest moment e oarecum predictibil rezultatul. În schimb, când acționezi ceva nou, complet nou, da? să zicem că MedLife ar intra, zic, efectiv, nu înseamnă că avem intenția, spun efectiv, de, de, pentru uh, a, a avea o conversație mai fluidă, să zicem că, că MedLife s-ar puterea să achizeze o companie care are în portofoliu ambulanțe. Uh -huh. E o linie nouă de business. Este o drept pe verticală. Și, în general, o companie de dimensiunea MedLife este de așteptat să, să replice acest model. Să ia acest un model care este replicabil. Pentru MedLife, la 500 de milioane de euro, la jumătate de miliard cifră de afaceri, a cumpăra o companie de un milion de euro Cifră de afaceri sau două, care uh -huh. are ambulanțe, este complet irelevant dacă nu are un model replicabil. Uh -huh. Și în el trebuie în să, în să Care găsească... să poți să crești? să o replici să replici Dacă achiziția împărat. sau să replici nu, modelul să de business. Fie modelul de, să începi acel model, să încep să ai know Ca să poți ghează. să de, devii relevant în zona de ambulanță Deci pentru Medlife este absurd să facă într-un oraș ambulanțe, într-un oraș te tehnică dentară, într-un oraș să facă, nu știu, o linie nouă de uh -huh. uh, beauty, o brand uh, total nou. Deși avem ceva semnător pe Dermani, dar o linie complet nouă, ceva uh -huh. revoluționar. N-are sens, nu poate să le facă pe toate Medlife trebuie să aibă în Corbin's Are spitale, are clinici, are laboratoare Are zona de corporit uh -huh. Are farma Dar numai farmacii în Clinicile în care funcționăm Care de fapt sunt legate complet nu cu clinicile Nu de farmacie nu, Că n-ar avea, nici avea niciun sens Deci are uh -huh. niște farmacii care Practic au o cifră de afaceri care seamănă foarte mult cu clinica În care își desfășoară activitatea Și în care mai mult decât atât de ce o are farma? Pentru că e foarte predictibil Eu cunosc medici, cei 100 de medici Dintr-o clinică știu cam ce Prescriu ei, că fiecare medic are niște preferate Deci e și ușor, un management Relativ ușor al stocurilor și al, al Ofertei Și de fapt ideea asta este baza Pentru ca să poți să faci Achizițiile să integreze și să funcționeze Pentru că altfel e mult prea scump Și nu are niciun rost. E foarte scump să faci 100 de feluri de afaceri Tot trebuie uh -huh. să faci afete care știi să le faci pentru care ei Know-how Uhum. Dar repet, și nu poți să faci, uh, faci într-un oraș ceva și într-un alt ceva Trebuie să ai un model de business care trebuie să fie replicabil Și atunci economia of scale la o companie mare chiar e relevant Și poți să, uh, să fructifici toate sinergiile dintr-un grup Asta uhum. înseamnă deci, da, okay. Sau, nu știu, să dau un exemplu Am pornit prima radioterapie Am cumpărat uh, o, o, o clinică care avea radioterapie După care ne -am, uh, luat, am intrat în parteneriat cu Neolife Acum, am mai deschis, la, uh, am, mai cumpărat, am mai deschis, scuze, uh, încă o radioterapie și câteva pe împreună cu neolife, în trei orașe, scuze, și între timp am mai cumpărat și un cocard care avea o radioterapie la Brașov. În momentul de față, avem o rețea de radioterapie foarte puternică de ce mai mari din mm -hmm. România. Dar nu ne-am oprit după ce am deschis prima. Adică nu avea sens să ai una singură. E așa, un copil sau un business mm -hmm. care, pentru care tu n-ai suficient know-how și n-ai masă critică ca să spui că ești un lider în businessul respectiv. De ce e atât de importantă ideea asta de leadership și ideea de dimensiune? Păi, pentru tine, pentru voi. Eu vreau să... să există ca la cal în, ca în carte. Dacă mergi să faci... Fimi face acum business la Barcelona. Și m-a întrebat, tati, ce înseamnă uh, purchasing power? Uh -huh. Da. Ce de înseamnă comparare. Ce înseamnă... Uh, uh, uh, ce înseamnă supplier? Care este relația cu ești? sunt foarte clar. Este simplu dacă... Uh, Uh, dragă David, pe pensiunea noastră din Delta Dacă cerem să ne aducă mai ieftin săpunurile O să râdă de noi Când cele 5 când săpunuri e... care le folosim 5? pe zi da. O să ne le dea mai ieftin uh -huh. Pe când dacă Medlife cere ca sistemele de recoltare Să fie mai ieftine uh, Distribuitorul, importatorul respectiv Să gândește de 10 ori înainte Pentru că el De la producătorii de unde aduc această marfă Este întrebat, cui dai în România Păi daulul Spitalul Municipal Dau firmei Ionescu SRL Și Popescu Medical Ok? Cine e liderul de piață? Păi e Medlife Și cât îi dai? Păi nu îi dau Nu uh -huh. merge okay. Nu are un furnizor mare Pe domeniul medical Care aduce Din zona noastră Nu din radiologie când avem una singură Ci în radiologie uh -huh. când avem 20 de aparate în acel moment, trebuie să livreze, trebuie să negocieze prețuri, trebuie să negocieze uh -huh. cantități, să negocieze termeni de plată. Asta înseamnă putere de negociere, size matter. De asemenea, este foarte important pentru o firmă care semnează un abonament. Și spune câte clinici ai în țară. Păi avem momentul de față, ca să, și să vă dau și o cifră foarte interesantă, 1230 de cabinete medicale care se deschid în fiecare nață de Ok. în România în care poți să-ți alegi în care te duci ca și abonat. Sigur că în momentul în care intră în stație cu o, comp o companie care are mai puține, are o problemă. Deci este din nou o chestiune de, de dimensiune. Mai, mai e o chestiune. Spui, doamne, ai și spitale? Am, avem 12. Dacă te simți rău, te duci într-un din cele 12 spitale. Uh -huh. Ai și, da, am și anatomie patologică. Am două laboratoare, poate numele dintre cele mai bune. Poate, cel, probabil, dintre cele uh -huh. mai bune din România. Adică, ai finalizarea actului medical, ai o gamă mult mai mare de ofertă pe, pe, care, pe care o ai în față în momentul în care ai această dimensiune. Deci, lucrează și în relație cu furnizorii, lucrează și în relație cu clienții. Și, în ultimul rând, lucrează la finanțe și pe ceea ce înseamnă finanțare. Este evident că MedLife-ul ar trebui să fie clar că se finanțează niște costuri mai mici decât se finanțează o, o, o companie mult mai mică. Nu ai de un start sau un scale -up. Deci, toate aceste lucruri fac ca... Forța de negociere și capacitatea unui grup de dimensiune să aibă stabilitate. Și o să spun ultima care poate e cea mai importantă. Vreau să, să se înțeleagă că Medlife este un miriapot. Medlife-ul, dacă nu merg laboratoarele, un an merg clinicile. Dacă nu merg spitalele, merg mm. farmaciile. Dacă nu merg farmaciile, e merg stomatologia. Are un echilibru mult okay. mai mare. Da. Dar asta vine cu un cost. Medlife este incredibil de conectată la PIB. Crește mult mai tare ca pib evident, pentru că domeniul de healthcare crește mai tare ca pib Dar să știți că dacă PIB-ul nu merge, medlife o simte imediat pentru că are, la nivel național, simte venituri. Da, e o amprentă foarte mare și are diversă. Da. E mult mai conectată la size, uh -huh. it's linked with economy. Asta este, de fapt, Da, a, a, a, și e mult, puțin, e mult mai puțin sensibilă la variații de domeniu sau de... Evident. Da. Ok, da, are tot sens, pentru că ele se atenuează între ele. Exact. Mm. Um, vreau să te întreb un lucru despre ceva ce spui despre tine și aș vrea să-i explici. Că e legat cu de tot ce am vorbit acum și de termenul lung și așa. Uh, și, tu spui că poate că ai o doză mai mare de... Vorbei de investițiile, de, de lucrurile, de, de domeniile în care tu investești, ai spus acum de Delta, da? Și ai multe alte investiții care n-au legătură cu medele. De domeniile în care investești și de faptul că tu nu te duci în zona asta în care scaleze rapid, tehnologie, lucruri de genul ăsta. Și mai degrabă ai spus, eu, sunt, eu am un, un comportament și o, o înclinare mai stoică. Da. Poți să explici ce ai vrut să zici? Da. Uh, uh, vreau să spun că am vrut să... Mâine, sau nu poimine, o să fiu invitat la liceu, pe care l-am sorit la neculce, mm. uh, ca unul dintre absolvenților... Uh, Mă rog, pe care vor să-i prințe studiților și uh, spun asta pentru că mă gândeam acum exact la ce ai spus ca stoic și am să le spun următorul lucru acestor uh, eleve liceului Neculce care astăzi uh, sunt băbăcile pe unde am învățat eu I eu nu sunt un antreprenor care a inventat știi, n-am să-i dau numele, ne avem un prieten comun care la o conferință de presă a spus la uh, 20 de ani am inventat un soft și l-am cu 6 milioane de euro și așa am început business-ul da, da uh, nu se să-i dăm nume de familie, cheamă Lucian, dar mai departe nu o să spunem ca să înțeleagă toată lumea. Uh, nu, în sensul că n -are import, e relevant re în de familie, e mișto, uh, cum să spun, persoana. Știi, să te trezești cu unul la 20 de ani, am inventat un som și am luat pe el 5-6 milioane. Eu n-am inventat așa ceva. Uh -huh. Eu spun, eu sunt Mihai Marcu și n-am inventat niciodată nimic care face 6 milioane. Eu... Când am găsit, când am lucrat în bancă, am pornit de la lucrător bancar, că nu mi-au scris funcționar bancar, că nu aveam facultatea terminată, până la vicepreședinte și cu potențial mare să fiu președinte, dând din coată și ajungând la servici primul și plecând ultimul și pierdându-mi weekend-urile făcând grafice și învățând și învățând cash flow, P&L, balance sheet, budgeting și așa mai departe, Dumnezeule... Aha. Sute și sute și sute uh -huh. de ore. Ok? Deci asta sunt deci eu Deci asta sunt marea ta calitatea. e ta calitate E faptul că ești dispus să muncești sunt Și dispus să, să se mai mult decât alții Când am venit la Medlife Și n-am vrut să rămân la Medlife, am plecat din bancă Și maica mea construise deja O clinică cu 30 de oameni Care aveau 1,5 milioane de euro uh -huh. De dolari, spuse că erau dolari. Da. Și problema e cum scalezi așa ceva Mai ales că maica mea fiind un medic atât de cunoscut Era greu de clonat. Știți? Da. Adică, e, asta era după chipul și asemănare. Și pariul era cum să faci să faci ceva mare în jur după care să începi să-l și scalezi. Asta era, de fapt. Dar asta este o treabă de CEO și antreprenor. Că am fost nebun, am cumpărat o clădire peste noapte, nu vreau să vă spun rapid, și ne-am hotărât să o facem cu doi prieteni de-ai care aveau o, o, o firmă de construcții cu cinci oameni. Deci, așa a pornit povestea. Adică, nu cumva, înseamnă că nu sunt antreprenor. Uh -huh. Doar a spune faptul că nu am inventat niciun soft de 5 milioane, 6 milioane niciodată. Și atunci, L-am crescut și îmi amintesc că mă uitam pe geam. Ne mutasem într-o clinică care era... Am cumpărat-o, nu mă spun cum am cumpărat-o, cu ce credit, persoană fizică. Da, deci incredibil, ne angajat tot. Crazy. Și am reușit, pentru că n-aveam cum, din aceștia din, din, din 10.000 de metri, pătați dar nu la vreo mie, restul era șantier în spate. Dacă, dacă deschideai ușă, dădeai în molos. Uh -huh. Și clinica funcționează. Bine, era izolată. Și... Asta e grivița? Gribița. Și... Uh... Deci, așa o nu mă spun că au căzut, am dat un, un, un pom de iarnă, a căzut peste un regips care a căzut și s-a fost o groapă mare în care un escavator din clincă se vedea care săpa. Asta e uite, premieră în... în imagine în, de a, film. Această, da. Da, chiar, da, o ține minte cu toții. Cei vechi din Mendef, de aia vorbesc, mai ține când a căzut Bradu, deci aia uh -huh. e un eveniment important. Dar ideea era că mă uitam pe geam. Și vedeam pentru că tocmai veni să câțiva medici noi uh, Ții minte, nu se să dau nume Deci oftalmolog, orelist, ginecolog erau Și uh, termina să rezidenția tot de vreun an 2-3 Deci erau medici tineri mai mi medic foarte bun cu o clientelă uriașă Ea în continuare avea foarte mulți copii Dar da. avea această capacitate că lumea avea încredere Și putea să i trimite pentru părinților la alți medici Și număra mașinile Trei mașini, două mașini Patru mașini, două mașini în curte Luni de zi. Clienți? Clienți. Atâta erau. Dita hardugia, cu, de 20 de cabinete. După vreo șase luni, parcă a fost așa, dintr-o dată, buf. Deci am început să văd 10 mașini, 20, 30 de mașini. Atunci am zis, gata, s-a întâmplat. Pentru că nu mai era dependentă de mai la 100%. Erau foarte multe specialități și aveam un business care era scalabil. Asta înseamnă scale-up. Iei ceva și încep să rei. Dacă funcționa cu 5 cabinete, poate că ar fi funcționat și cu 25. Exact. În momentul în care plecat cu 5 poate nu, cu, nu, dar a plecat cu 5 am plecat cu vreo 20, dar am sensul că no, foarte mult venea da. o oră. oră, era o clinică no. mare pentru momentul ăla în București și făcută foarte elegant adică era cea mai frumoasă clinică la momentul respectiv în București, cred că și acum e una dintre cele mai frumoase dar era foarte specială asta am vrut să spun, deci ideea de scale și revenind la mine, ca să se spună întrebare vreau să te gândești că eu am stat tot timpul cu un raport în față văzând ce specialitate, ce medic, câte minute stă, de ce stă atât în minte, câți metri pătrați facem dacă ne vede mai puțin, de, mai puțin de recepționist sau mai mulți recepționiști, mai trebuie una sau putem să mai luăm alta. Deci economia Opscale înseamnă un CEO care rentabilizează, care are mm. un pic în mână, între ghilimele, în care înțelege cum să eficientizeze costurile. Și, Care înțelege cum să genereze venituri Ce tip de venit poate să genereze mai departe Venitul pentru laborator și așa mai departe Asta este o muncă stoică De CEO, nu este un antreprenor mm, Și de, de analiză de date Și de adunare de date Și de McDonald's. Și de încredere, și de da. crescut oameni Sunt multe, dar n-am să... Dar Ideea Aha. este de bază, pentru că îți răpun la întrebare bazare, la Răspunsul întrebării tale Este următorul Eu sunt un stoic, sunt un om care nu a câștigat 6 milioane într-o idee Mi-ar fi plăcut și admire enorm oamenii ăștia Eu ca să cresc Am adunat fiecare sută de mii Bucată cu bucată, lună de lună uh -huh. Creând business, creând sisteme Și creând procese Să știi că eu nu sunt un manager de, de oameni Eu n-am fost niciodată un manager al oameni. Eu n-am întrebat niciodată Niciun coleg de-al meu unde e Niciodată niciun coleg de-al meu De ce a întârziat. Ce înțelegi prin manager de oameni? Managerul de oameni este care spune: Bă, Grigore, vino mai încoace. stai mai în fața recepției. Asta nu e, asta e. Cu nu. Totuși, cu totul altceva. nu. Nu, totul e. Managerul de, de oameni este om un... și sunt și oameni foarte eleganți. Draga mea, te rog eu, Luminița, mergi mai în față un pic, stai mai aproape de clienți. Ok, dacă nu ești tu manager manager de, de oameni, ce fel de manager ești? Înseamnă așa. Ținuta în recepție. Trebuie să fie. Cămașa albă, mâinile trebuie să fie curate, ecranul nu poate să stea între tine și client niciodată tonul tot voce se dă o natură, iar dacă n auzi un client, a pleacă Pentru că poate are o vârstă. A, e, despre este, a crea este sisteme, este nu despre a discuta cu proces fiecare om în sine. Și nu om. Nu îi, dai o, nu îi dai luminiței sau lui Grigore acea dispoziție. Dispoziția uh -huh. o dai despre cum trebuie să facă persoana care se află în recepție în acea poziție. Pentru că sistemul e scalabil și procesul e scalabil, în timp ce omul, nu, în timp ce comportamentul, luminița și Grigore sunt foarte E, e, e, sunt în felul lor Și dacă mai adaug încă cinci Înseamnă că Nu poți face management de oameni Dincolo de treci de oameni probabil Managementul de om înseamnă telefon mm -hmm. Înseamnă ochi Managementul de proces da. înseamnă La pensiunea că putem să de <laughs> Pentru că pensiunea este sufletul meu Nu e un business neapărat okay, este De delta. fapt un hobby este Și să știți că nu pierde bani Dar doar că mm -hmm. e simpatic Și Însă uh, că e un business la fine zile Că totul uh -huh. trebuie să producă ca să poată să existe Dar ideea este că uh, Nou uh, Coleg al meu care e din Bangladesh Că este o lume reală uh, Trebuie să tunde În locul unui român care era înainte Și nu trebuie să-i spui Vezi măi uh, Chirușa Care era înainte urcă tot de Trebuie să spui Dragă Relu, cine este pe care coordonează tuturor frumos Când trece mașina trebuie să facă turul ăsta Și să aibă acest tip de mișcare da? Oricine ar fi, nu contează că uh -huh. este uh, Islam îl cheamă Sau era cherușa înainte Deci nu are importanță care dintre ei sau Liviu. Uh -huh. Deci important este ca procesul să funcționeze Important este ca toate uh, vasele După ce mănâncă clienții Să fie băgați în mașina de spălat Să nu fie spălată la mână Pentru că este uh -huh. nu poți să le speli la fel de bine ca o mașină Și pentru că nu poți să Consumul mai multă uh -huh. apă E foarte simplu. E și de fapt, de... Ideea de stoicism, dacă vrei, poate. Vreau să întreb, în asta constă în a înțelege legăturile și componentele și a pune bucată cu bucată la punct aceste procese? Din accepțiunea antreprenor versus CEO, da. da. Asta înseamnă și este această uh, stăru, sârguință în a face lucrurile cum trebuie. Da? Uh -huh. Nu vreau să ne mărgim în asta, că totuși există diferențe mari între acest lucru și anunțează eu nu am sânge de antrebat, îmi spuneam mai devreme de 65 de achiziții <coughs> al artizan sunt. Am spus că trebuie să fi și admire enorm antreprenorii care, care reușesc să facă lucrurile doar din instinct. Și cred că trebuie să existe și cred că sunt da. foarte mulți și nu sunt puțini și sunt minunați. Spun doar că eu n-am avut această cum să spun, am, am, am, sunt un CEO, m-am format în bancă 10 ani ajungând uh -huh. într-o poziție aprobată de Banca Centrală a României de vicepreședinte, pe zona de risc, de deci sunt și un om care are, are cum să spun iscusința flow ului și a Excel-ului în față, ceea ce, mă rog, nu prea se întâmplă la, la un antreprenor jet be să lucreze pe Excel cu viteză, uh -huh. dar și sunt și adică sunt și asta, sunt și uh -huh. cred că uneori sunt mai mult CEO decât sunt antreprenor. Am această bivalență, care, mă rog, da, cred important? că e foarte utilă. Depinde de cui. Da, sunt convins. Sunt persoane și i-am spus un antreprenor, altul din software, n-are nicio legătură cu cel pe care l-am pornit mai devreme cu Lucia. i-am spus, băi, nu știu cum faci. Eu nu știu. Ia treia oară când lasezi un produs, nu înțeleg. Mintea mea, Nu, -am, eu n-am avut niciodată excusința să înțeleg. Bă, frate, dacă faci acest tip de produs, va cuceri mai Nu, nu uh -huh. înțeleg. Chiar și, uh... Care crezi că-i competența ta? Unii au capacitatea de a vedea și de a crea genul ăsta de idei. Care crezi că-i capacitatea ta, uh, a tu, tău ca antreprenor, dincolo de, în zona de idei, nu în zona de proces? Acum, sunt câteva. Eu uh, în cu zile trecute că am, există un brand al MedLab care se numește ClickMed. ClickMed. Care este o platformă de programări. Da. Care seamănă cu Uber-ul Și care e cea mai mare platformă de programare în România De programă medical uh -huh. Și care, apropo, este condusă de un alt prieten al nostru, Dragoș, care a fost și membru de bord în Rebele Pentru că n-am vrut să-l conduc eu, Pentru că nu trebuie să, el trebuie să aibă clienți diferiți de MedLife Și atunci trebuie să aibă o persoană Care are cunoscută în piață Care clar că nu va, nu va amesteca vreodată lucruri okay. Și acest client Med A fost înregistrat de la mine la OSIM în 2004 uh -huh. Partea interesantă este că iPhone-ul a fost inventat în 2005 chiar 7. Mă rog, a fost lansat în 2007, dar în 2005 okay. a apărut primele, de mă rog, okay, ta activ e și așa mai departe. Da. Am vrut să spun că totul să faci ClickMed înainte vreme este una dintre lucrurile frumoase și pe care le-am le generat. Am generat și multe alte idei de business și produse care sunt în astăzi și care merg foarte bine. Dar eu la ClickMed i-am făcut un buget. I-am făcut I am alocat un capex. Adică eu, după ce am ideea, trebuie să iau, să o și să o, să o implementez prin proces. Uh -huh. um, e foarte important pentru tine să fi văzut ca antreprenor, nu? Nu. Nu, cred că nu. Nu? nu? Uh, uh, uh, nu cred, cred că... Uh, cred că de multe ori colegii mei uită că sunt antreprenor și sunt și alții care mă văd doar antreprenor. Și asta e o chestiune, știi... Uh, adică uh -huh. uh, câteodată... De, de obicei, de exemplu, în zona de job, în MedLife sau chiar că toată lumea vede capul ca un eu. pentru că sunt un om care discută tot timpul despre rezultate, despre cifre, sunt în conștiință, sunt un budget-driven person. Da. Pentru mine, dacă nu există un buget pentru ceva, nu, nu funcționez. Da. Sigur că la începutul unei afaceri e mult mai complicat să ai un buget okay, acurat okay, dar eu sunt un om care merge pe buget am, am, am simțit că ai, ai spus de mult ori să ne înțelegem eu sunt și antreprenor și nu știu de ce am simțit că e important ca ai suferi cumva sau că ar fi nu, că ai, nu. știi? într-o fel pentru tine e important nu. pasta cu antreprenoriatul nu, nu, pentru că nu deci, e? nu, nu, este adică, nu, nu, nu mă definește Deci, pe mine în on daily basis nu sunt neapărat un om care... Uh, știți ce înseamnă antreprenor? Înseamnă așa, că se, eu dacă mă duc cu mașina da. la Sighișoara, uh, uh, da. unde am avut două muzee, uh -huh. singurele două muzee în România, iar îți de mine, dar pasiunii mele pentru lucruri pe care le-ai și vizitat de altfel. Și uh, pe drum opresc și văd o cale ferată unde se construiește un pod. Uh -huh. Și eu la pod și zic va fi sub el un rond Ăsta e un rond într-o zi poate să existe dacă cumperi un teren, poate să există un fast food. Uh -huh. Adică mintea mea este, funcționează foarte clar. Am fost la, uh, cred că ți-am și, la un moment dat am și vorbit asta, am fost la, până la, la, la, la o degustare de vinul lângă Mizil, la casa de piatră sau așa ceva, și la un moment dat uh, mascos din autostrada spre Ploiești și unde autostrada aia nebună care e în formă de, de cântors. <laughs> uh, o ia direct spre, spre Ploiești, spre Mizil. Da, da, da. Și de acolo am intrat pe 100 Așa, de mii de sate, da, da. nu știu ce. Și la un moment dat, până se vedeau în fața munții, deci se vedea exact uh, uh, zona curburii uh, Carpaților, la Mizilul, la, lângă munții acolo. La, și chiar înainte de Mizil, că era lângă Mizil chestia asta, uh, uh, conacul ăsta pentru degustare de vinuri, trec peste viitoarea autostradă. Văd că era în construcție. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga uh -huh. și se construiește autostradă. Zic, frățioare, aici trebuie să cumpăr un niște terenuri, că toate conacele și tot ce înseamnă viile de aici o să fie o destinație da, foarte da. ușor de atins de București. Adică am acest reflex și între timp mă gândeam că pe un alt business care fac de fast food o să ajung mai repede pentru că va veni și pot să fac unul la, la Buzău, deși în, ca și supply chain este, ca, venim, este mai scurt drumul. Tot acolo m-am gândit, mi-am amintit că și fratele meu își dorește să facă un gen de business, că îi plac vinurile, de fapt nu vrea să o chestie de relaxare în care să, să aibă un hectar de vin, unde să aibă vinul lui, zic că ăsta este locul. Deci, trecând acea autostradă, aproape de acel oraș, mi-am dat seama de potențial acest lucru, uh -huh. din trei puncte de vedere, la unde de 5 minute. Deci, revenind la zona de a nu există. Diferența este de implementare. Diferența de bază este că eu. Diferența între ce și ce? Între... Între, deci de la drumul de la antreprenorul Mihai, la ceo Mihai, este de o implementare, și acum revenim la profesorul mea de matematică, adică am această, am această chemare, dacă fac ceva mai greu, fac lucrurile, dar am nevoie să văd, să am, am vizibilitate pe, cea, pe modul în care implementez hmm. și pe procesele care vor duce la rezultat. Ăsta okay. este de fapt un criteriu important pe care am vrut să-l să subliniez. Da, zona de da. Și zona mm -hmm. de PNL este legată de mine ca bancher, da? Mă rog, asta e o chestiune specifică și mai, mai, mai puțin obișnuită. Um, vreau să. Nu, nu mai avem foarte mult timp și mai sunt câteva lucruri pe care vreau să le întreb. Um, unul dintre ele este legat de, da, de, de. de zona asta de date, cifre, date financiare, lucruri de genul ăsta. Știu că am vorbit când am, când am vorbit ultima oară. Spuneai că unul dintre lucrurile Care se pare esențiale în momentul ăsta Apropo de, an de uh, antrepreneratul românesc Este ca uh, oamenii să fie capabili Să în înțeleagă business-ul La un nivel mai sofisticat, dacă vrei Decât ne uităm pe cifrele Pe care le-am închis cu două luni Și vedem cum am stat Și vreau să întreb de ce, de ce e important Și când, la ce te referi anume? Asta ca spune să răspund cum spun avut loc un eveniment la care am avut onoarea <coughs> să fiu speaker la uh, uh, Cluj da. acum 3 săptămâni sau 4. Și uh, uh, un bancher uh, din România la acel eveniment a spus uh, că toate companii din România vor trebui să devină în 5, 7, 10 ani companii din 40-50% cât în prezent. Nu mi-am inteles exact cifrați care sunt pe pierdere. Poate, uh -huh. bineînțeles, dacă e ca număr de firme, că sunt 80%. Dar da. din cele firme care contează, trebuie să intre toate pe profit. Adică să aibă capitaluri pozitive nu capitaluri negative. Uh -huh. Ceea ce este real într-o societate dezvoltată în care economia duduie și merge bine, în Austria, în Singapore, în, în țările dezvoltate, în Danemarca, companiile cu capital negativ nu rezistă pe piață. Nu, nu, nu sunt funcționale O societate uh -huh. care are într o economie puternic Are companii care au capital pozitiv ne Capitalul negativ fiind datorii mai mari decât capitalurile proprie de fiind, da, dacă stori. vrei așa datorii mai mari decât capitalul propriu, Dar mai, mai prezent a acumulat pierderi uh -huh. Pe care au dus-o Că asta se întâmplă că l dat, okay. a, tu ai fondat firma Ai pus 100 de mii de lei că 100 de lei capital dar există. Deci era pozitiv capitalul. Uh -huh. Între timp l-ai cheltuit. L-ai da. cheltuit mai mult decât ai produs să faci în activ. Deci, practic, însă și acest gest de a avea capitalul pozitiv înseamnă să-ți înțelegi ce înseamnă în balance și ce înseamnă un PNL. Uh -huh. Sau modul în care nu știu leverage un în timp, adică total datorii versus supra total active, ceea ce ai spus tu mai devreme să explic în un fel, acționează asupra firmei și încep să fii prea îndatorat sau să faci datorii din pierderi pe care le acumulezi. Asta înseamnă capital negativ. Deci Trebuie să înțelegi uh, instrumentele financiare. Uh -huh. Și cred că o educație financiară a antreprenorilor este importantă. Și nu mă eu acum, vorbesc de antreprenori. Pentru că România va merge bine dacă va avea antreprenori, și dacă nu îi va avea, nu va merge bine. Asta e o chestiune. Pentru că de capitalul acumulat în România, de fapt. De fapt. Sau de ce? Nu, pentru asta? că uh, prima oară uh, am mai spus-o și mai auzit dacă sunt foarte mulți ani de atunci. Jean-Baptiste Da a spus că uh, antreprenorul este cel între uh, între capital și forța de muncă și uh, că bunăstarea va fi adusă de către meșteșugari și burghezi. Uh -huh. Deci de fapt de antreprenor, dar nu era termenul, să-i spui. Da. De fapt România fie va fi un Silicon Valley care va crea business-uri, va crea uh, firme de software, va crea firme de transport, va crea firme de de inteligență, va crea nu știu, turism, va crea sporturi. hai nu e, e lucrul ăsta are nevoie de un întreg ecosistem care merge de la educație, la capacitatea de a crea produs, la la sisteme de finanțare și la multe multe alte lucruri pe care România sunt cel puțin două dintre ele pe care România nu le are. Adică asta cu Silicon conveli, nu știu ce să zic, dar nu eu personal, nu pare că e eu spun așa. părerea mea Eu spun adică... așa, Europa Europa, nu România Vorbesc de țele vest occidentale oh, care Dar nu, au nu vreau să intrăm într-o discuție despre asta Nu, dar e important ca da. să-ți răspund Deci, Franța și Germania motoarele Europei au și infrastructură Au și școli, au și Sănătate, au tot ce le trebuie uh -huh. În acest moment nu creează plus valoare față de Silicon Valley Pentru că nu au spiritul necesar Berlinul este o zonă De, de start-up Importantă și de tehnologie. Okay, ok, dar nu se compară. Deci, deci uh -huh. Europa fie se va moderniza și va crea business-uri și va deveni uh -huh. o țară, un loc în care antreprenorii vor crea bini suplimentare, fie va fi depășită și de țările sud, Ației de Sud, și de China, și de America. Așa de Asta vreau să spun. Uh -huh. Dinamica antreprenoriatului, a omului care creează, care învează calculatoare într-un garaj, este fundamentală pentru, pentru a crea plus valoare în România și a crea bunăstare. Asta vreau să spun. Adică inițiativa și, de, a, de a crea ceva care să fie o valoare pentru o societate. Spune. Evident. Mm -hmm. Acel okay. zoom care se întâmplă în asociații de business în care vezi tinerii de 3, 7, 40 de ani care fierb să fac o afacere sau 2-3 milioane de, uh -huh. euro, de euro cifră de afaceri deja fac pierde sau nu și care încep și mai, vor să mai uh -huh. facă și să se gândesc cum să facă un nod în care poate să transporte mai ușor în care să plece un avion poate că udă să șude podgorii acele 10 hectare cu o mică dronă deci e o minune asta, despre asta vorbeam să știi că avem, <laughs> da, avem da. un izvor de Așa valoare e. a acestor oameni nemaipoment la, la asta m-am da. referit mm. și eu cred că cu sau fără infrastructură dacă îi lasă în pace Cred că dacă îi lasă în pace Va fi o mare valoare pentru românia Și cred că va crea plus valoare Eu cred că suntem într-o poziție foarte bună Nu mm -hmm. am făcut niciodată în istorie într-o poziție așa Asta e o discuție interesantă, cred că, de făcut Dar nu, nu avem nu, timp Nu, nu vreau acum să intru acolo, despre... vreau nu, să spun da. atât La asta da. m-am referit Cred că Silicon Valley mă refer la faptul că avem foarte multă minte mm -hmm. Și este deja dovedit de că un tânăr român Pus la calculator face soft uh, Vreau să încheiem povestea asta cu datele Și cu importanța de a-ți înțelege datele financiare și de a lucra cu ele. Cred că mai e un lucru important aici, dincolo de să știi să citești o balanță sau un bilanț sau un cont de profit și pierdă și așa mai departe. Cred că este ideea asta de cât de mult înțelegi despre prezent față de cât de mult înțelegi despre trecut. Și de, de, de cum folosești datele ca să-ți spună ce ți s-a întâmplat sau ca să-ți dea o indicație despre unde urmează să fii peste trei luni de zile. Absolut corect um, Și vreau să întreb doar, așa cum să zic, cu titlul de exemplu Câteva lucruri legate de, sigur, la dimensiunea Madlife, e Cu totul și cu totul altceva Dar lucruri la care, pe care cumva tu le urmărești Sau lucruri care crezi că ar fi, pe care crezi că ar fi utile să le spui Apropo de cum poți să faci lucrul ăsta Ce urmărești tu și ce-ți spune Păi, în primul rând. Nici că nu știu exact ce vreau să întreb, dar da, să în primul rând că trecutul unei companii sau trecutul cifrele unei companii îți arată ca o oglindă dacă ea are o evoluție în plus sau în jos. Uh -huh. Se, adică, este mult prea, prea generalist ceea ce am spus. Trebuie să începi <gri> să-ți vezi în vânzările. Trebuie să. Dacă vinzi hamburger, da? Să fim. ne întoarcem pe piciorul Dacă vinzi hamburg. Și vinzi hamburger de porc, hamburger de pui și hamburger de vită. Da. Ok. Trebuie să ai capacitatea să vezi care s-a vândut, în da. ce zile a săptămânii, și către ce vârstă mai ales, și la ce oră pentru ce vârstă. Pentru că vei vinde dimineața către elevi, vei vinde la prânz către uh, angajații morului în care ai uh, uh -huh. burgeria, și vei vinde în weekend în seara către copii. Happy Meal. Sau meniuri pentru copii și trebuie să ai această capacitate de a înțelegi, de a-ți citi cifrele și de a le proiecta pentru că este absurd ca tu dimineața să rămâi cu același sandviș pe ecrane uh -huh. da? când tu de fapt trebuie să ai o cafea și cu, un, și cu un croissant. Asta vreau să spun și asta se reflectă și în cifre, se reflectă în, în modul în care știi să te uiți și să ți analizezi această activitate acei tineri cu zumze de care spuneam nu e suficient acel zumze, la asta m-am referit da. ei trebuie să aibă și o capacitate de analiză, să aibă o știință și asta cu cifre, să nu vă imaginați că este ceva atât de sofisticat, un băiat deștept care face o firmă și o face esteț, nu are nevoie mai mult de două, trei săptămâni să învețe cam cum arată pe care nu a venit de un antrenament împreună cu cineva care se pricepe lunar de câte, câteva ore, de o nouă iterație uh -huh. și într-un an uh, va ști foarte bine, adică nu e un efort e colosal, trebuie mai ales neces necesitatea acestui exercițiu. La asta am vrut să vrem. Nu Do cred cu. că trebuie să devenim docți în economie. Cred că trebuie să devenim atenți cu această știință care este uh, de, de, cum să zic, cu instrumentele financiare la suprafața lor. Nu vorbesc de a intra în detalii și a face eu știu ce modele sofisticate. Și cred că mai e ceva important. Este capacitatea de a proiecta lucrurile în viitor, dar nu pe bază de buget, că facem un buget, ci pe baza cum să-i spun, experienței reale. Adică dacă eu am avut în dimineața asta 30 de studenți că au comandat cafea cu croissant și mi-începe anul școlar, atunci ar fi bine să mă gândesc care-i consecința asupra business că mi-începe anul școlar. Evident. Sau ceva de genul ăsta, mai degrabă decât cifre, pur și simplu. Absolut. Eu trebuie să înțeleg automat uh -huh. că în momentul în care eu am o firmă de delivery, sigur că va exploda în perioadele de zile de vacanță omul nu se va duce la serviciu și va sta sau va comanda de acasă. Când am, de asemenea, dacă am un, am, am un business care este sezonier de vară și în care fac o, nu știu, o clinică de recuperare la Constanța, trebuie să mă gândesc împreună cu fratele mei, cum să fac una și la ski, la Sinaia, ca să duc personal la trei luni și să nu țin trei luni. Deci, uh -huh. cred că toată această gândire, toată această problemă, și pe sezonieră, și pe termen lung, trebuie să aibă o formă. Vreau să spun, cred că, și le-am spus, la Dunavățul de Sus, unde este această pensiune, în care sunt 100 de case. Și le-am spus colegilor mei, echipei de acolo, care e formată din șapte oameni. Le-am așa. Pregătiți-vă să aveți un magazin în sat pentru mâncare orientală, alimentar, în numai puțin de 10 ani. Va fi o comunitate de minim, minim 200 de lucrători din Bangladesh, Pakistan, Thailanda, sau Nepal sau de unde vin. Uh -huh. Indubitabil. Bucureștiul să se pregătească pentru 50.000 minim în decurs de 5 ani. Asta este, de exemplu, o chestiune legată de cum arată. Și ca să ne întoarcem la cifre, este o chestiune de matematică. Încep să te gândești, bă, câți angajați am? Cine? Câți voi avea? Câți lucrători voi avea în ce înseamnă zona de uh, bucătărie, de ajutor de bucătar? Câți lucrători voi avea în zona de menaj? Și ce vor fi și câ cât îi voi plăti? Și unde îi cazez, deci? Uh -huh. Asta este diferența. Și atunci, eu cred că înțelegerea, proiectarea biznului în viitor arată total diferit. Da, mi, mi se pare, foarte, mi se pare foarte, foarte interesant. Da, asta este perspectiva ceo ului Acum, la Mă trebuie să le da, spun și da, eu da, cu da. care l-am oulat de mână. <laughs> cu ăla care știa subiectul. Da, da e, e frumos, e, e interesant când tine să integreze aceste două roluri. Da, mi se pare foarte interesant exercițiul ăsta de a te uita în jur și de a. Proiect, de a te proiecta cumva în viitor întrebându-te cum o să arate locul ăla și cum, cum o să ai calitatea și care e consecința arate, acelei povești. Cum o să arate turistul peste 5 ani? N-am nicio idee. Eu zic că va fi așa. Turistul peste 5 ani o să, nu o să mai aibă jurul de weekend da? pentru că deja poate să lucreze remote foarte mult dintre ei. Da? Mai degrabă o să aibă... O să, deci se mută între turist de weekend se mută în turist de 5-6 zile. Uh -huh. Turistul de 5-6 zile trebuie să aibă high speed internet, da. Da? un loc la niciște că el vine acolo să nu vadă nimic, nici niciun uh -huh, bloc, niciun uh -huh. beton, nimic, cu multă verdeață pe care să le la îndemână. Trebuie să-și facă o parte din mâncare sing singur, că sunt foarte obișnuit să-și să-și ia câte uh -huh. ceva, cât un kit, devine foarte la îndemână. Și acum mă gândesc foarte mișto, de exemplu o idee la care mă gândesc, să, să se pregătesc micul dejun da. pentru... Oameni care stau remote în diverse locații în țară. Uh -huh. Asta e o chestiune interesantă pentru mine Dacă asta nu a venit că, dronă Asta pentru că tu însuți ai câteva Eu suma, am câteva cu locații și mă gândesc uh la chestiune da. Da. Dar mă deam cum arată turistul. Uh -huh. Păi mă trebuie să ai biciclete în față. Da. Toată e, lumea are bicicletă? Da. Da. Da. Și trebuie să ai deja, atenție, trebuie, și trebuie să apară. O să apară un tip de Uber, nu știu cum arată, care va merge din stat în sat. Cu siguranță. Pentru că nu trebuie să-i dai tu mașină. Nu cumperi o mașină, să-i duși tu la primari. Sigur, va sau Nu știu cum arată în de față. Uh -huh. e, cei care vor găsi răspuns la aceste întrebări, uh -huh. fiecare pe domeniul lui, că este în medicină, că sunt, că sunt în medicină, că sunt întorși, ei vor fi câștigătorii meciului. Și vor fi câștigători mai la nivel de România sau la nivelul lor local. Uh -huh. Zona în care se va crea acest spirit de a găsi soluțiile va fi zona câștigătoare. Și diferențele între noi și Occident devin din ce în ce mai mici. Ascultă, -mă. asta este părerea mea. Avem o șansă. Cu sau fără infrastructură. Deci avem o șansă, și dar va, spiritul antreprenorial va face diferențe mari de la o țară la alta. E ceea ce eu cred cu tărie. Nu știu dacă va fi România. Vreau să cred pentru că sunt și român evident. Dar nu înseamnă că. Da, Cine va găsi aceste diferențe va câștiga meciul. Um. Da, eu aș mai adăuga la asta. Mi s-a părut, mi se pare foarte interesant că m-am uitat pe niște statistici că România este deja la nivel de PIB, cred că este peste Finlanda, la nivel de PIB. Total, da. Total. A depășit Finlanda, Portugalia, Grecia, da. uh, Cehia. Așa, ok. Dar dacă te uiți la salariu, la, la salariu orar, este în continuare, cred că imediat peste Bulgaria, pe locul ultim de pe listă. Și mă întreb, care este... Ce salt e nevoie Ca să aduci Nu PIB-ul Dar să aduci Salariul mediu-orar în România La un nivel care să fie cumva Media europeană da, și Sigur că, are... că Inițiativa antreprenorului e foarte, foarte Importantă Dar mă întreb Ce înseamnă asta la nivel de ce va trebui Să învățăm pentru următorii 20 de ani Nu ce am învățat deja și ce trebuie să învățăm pentru următorii 20 de ani ca să a intrat de bunăstare la nivel personal în România. Da, mă oră, asta cred că e o discuție în sine. Am să spun foarte pe scurt, eu cred că în momentul de față cred că România se trăiește mult mai sus decât acea medioră. Și cred că România este undeva o urcat enorm în clasament. Cred că se trăiește mult mai bine cât multe țări europene în momentul de față. Pentru că Indicele de trai bun nu se repete numai la câștig pe oră, se câștigă nu. și la este PPP, deci e, paritatea, puterii, paritatea, de paritatea da. puterii de cumpărare. Paritatea da, puterii cu da, okay. de cumpărare îndestăm mult mai bine. Dacă de acolo în statistică arătăm mult mai bine. Asta e, asta e o discuție lungă și poate nu, da, o discuție în, pentru summit. Dar e o discuție interesantă bele. să spun pe scurt. De ce s-ar întoarce un medic în România? Medic în România nu s-ar întoarce la, nici la călărași nici la ulteriți, mm. dar se întorc pe bune medici în România la Sibiu. Le dai o casă la Văd tot orașul la superb uh -huh. Au festival Au teatru în oraș Au un aeroport care duce la Frankfurt într-o oră jumate uh -huh. De trei ori pe zi Sau și la alte orașe Au o liniște incredibilă Au curățenie uh -huh. Și atenție, au siguranță deci, Înt Europa, În Europa siguranței S-a schimbat enorm uh -huh. da. Deci vreau să spun Că am avut întâlniri Cu fonduri de investiții Care vorbeau de România în acest moment la superlativ Spunând că n-are rost să mergi în, în, în vestul Europei În foarte multe țări. Chiar au pomenit Finlanda pentru că ai pomenit și a spus De ce aș investi în Finlanda care crește Și o țară minunată Care are 4 milioane de locuitori Deci banii vor veni în România De ce să investesc în uh -huh. Italia care încetinește Sau în Franța care stagnează uh -huh. Deci România are o șansă și din punct de vedere Al, al potenția de lui de, de investiții. Da. Um. Mihai, aș vrea tare mult să vorbim, dar nu cred, cred că o să, o să facem o altă conversație pentru, dedicată exact. pentru, uh, pasionată pentru istorie, sailing și uh, Pescu <laughs> <laughs> Și da. muzee și Și dans și viață frumoasă <laughs> și așa mai departe. Da. Îmi pare rău că n-am reușit să o facem în conversația asta, dar dacă vrei să spui Orice vrei tu despre partea asta în încheiere, te rog. Uh, cred foarte mult că uh, vom trăi mai bine în România. Mm. Sunt, cred că antreprenorii, e un zoom-zit în antreprenorii tineri care îmi place, iubesc efectiv. L-am văzut în câteva locuri, cum întreba, cum se agitau, cum vor să facă și cred că, ne, cred că, cred că vine o grupă de oameni după noi mai tineri, care va avea ce să spună și are un cuvânt de spus și dacă da, reușește da. să așează bine, va arăta foarte bine și aș vrea să spun și că nu e totul despre business. Ai spus foarte bine mai devreme. Este și despre a pescui, despre a vopsi gardul din când în când de unul singur cu orele, despre a ieși pe mare, cu sau fără vele nu contează, despre a uh, vedea, nu știu, niște orașe frumoase, mm -hmm. istorice sau niște cetăți în care avem uh, o pusderie dar mai merge din când în când la muzee și în București, să știi, e foarte frumos să mai te duci dată să mai arunci o privire, să nu uiți de unde, din ce de ne tragem. Uh -huh. Și am să închei cu un singur lucru. Am avut un brazilian de la IFC, care, pe care l-am dus la Muzeul Național de Istorie. Sunt niște ani de atunci. Și a ajuns acolo și, apropo de toți care merg la, știi, momentul ăsta circulă prin lume, la Machu Picchu, se duc și văd. Noi avem mult mai mult de 2000 de ani de istorie. Și omul a intrat în muzeu și s-a tot uitat și zice Voi aveți de 2000 de ani, știți cine conducea locurile astea? Ok. Asta am vrut să, așa, închere să spun. Mi s-a părut incredibil. Mm. Bine, un Brazilian nici n avea acolo o istorie. e foarte recentă, să zicem cea cunoscută, mm -hmm. dar mi s-a părut că e despre Uităm. mine. A fost despre Uităm. mine personal, că eu care iubesc istoria și iubesc România, mi s-a părut, m-am simțit așa, parcă m-am simțit emoționat și m-a cuprins așa o... O, în, oricum, când a plecat, i-am dat cadou, bineînțeles că, două uh, gânditori de la Hamangia și cu, cu consoarta. Asta a fost cadou meu, două, două, două uh, mici statuete de teren. Alea sunt cu mult înainte de 2000 de... Alea sunt deja, vorbind de 6.000-7.000 da. da înainte, este dar am vrut să spun că asta i-am dat cadou. istoria da, ce locului ăstea. Mulțumesc foarte mult, Mihai. A fost a discuție foarte interesantă. Îmi pare rău că am lăsat atât de multe tangente De neînchise. multe deschise, da? Dar sper să mai, să mai avem ocazie. Mulțumesc foarte mult!